morgen og velkommen til Jørgen Vester Det er tirsdag den 9. maj, og lige om lidt skal du høre, at kun et fortal af politikerne på Christiansborg har opgivet, at de ejer aktier. Det skal også handle om boligmarkedet, hvor nedturen i hvert fald ifølge én dansk bank snart er forbi. Og inden jeg slipper dig, så skal vi også forbi finansdirektører i danske selskaber, der ser lysere på fremtiden trods økonomisk usikkerhed. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Mens antallet af danske privatinvestorer, der handler aktier, er eksploderet de seneste år, så lader aktieinteressen ikke til at have ramt politikerne på Christiansborg. 17 ud af de 188 politikere, der har deres daglige gang på Christiansborg, har opgivet, at de har noteret aktier. De 188 omfatter folketingsmedlemmer, ministre og stedfortrædere. Danske ministre skal opgive deres investeringer, når de ejer for over 50.000 kroner i et givet selskab, for de øvrige folketingsmedlemmer er grænsen 75.000 kroner. Hos den borgerlige liberale tænketank Cepos finder man det bemærkelsesværdigt, at blot 17 ud af de 188 Christiansborg-politikere har aktier for 75.000 kroner eller 50.000 kroner i et enkelt aktieselskab. Selvom der kan være flere folketingsmedlemmer, som kan have mindre aktiebeholdninger, så kan Jørgen Vestas Tal være med til at forklare, hvorfor politikerne har været på vilspor i mange år når det drejer sig om beskatning af aktiegevinster lyder det fra tænketankens cheføkonom Maslundby Hansen. Han siger: "Selvom tallene er bemærkelsesværdige, kommer de ikke bag på mig. De er en markør for manglende forståelse for aktiemarkedet og kapitalmarkedet," siger altså Maslundby Hansen. Hos Dansk Aktionærforening mener man at antallet af politikere med aktier er overraskende lavt. Og du kan læse den fulde historie og blive klogere på, hvad politikerne må have investeret i på yourinvestor.dk Boligmarkedet har det seneste års tid været ude i en kraftig opbremsning, men den er snart forbi. Det er i hvert fald konklusionen i NyKredits nye boligprisprognose, der skrev skrevet af bankens økonomer Mira L. Nielsen og Svend Greinmann Andersen. Banken ser, at vi på landsplan er omtrent tre fjerdedele igennem de forventede boligprisfald og at vi i løbet af 2023 vil se prisfaldene aftage og vende til pristigninger i 2024, lyder det fra Mia Lien Nielsen. I første kvartal af år 2023 var huspriserne nede med 9,5 procent fra toppen sidste år, mens ejerlejlighedspriserne var nede med 10,9 procent fra toppen. I prognosen kan man også læse, at boligpriserne i de dyreste områder samt i og omkring København og andre større byer fortsat har et stykke vej ned, mens der nu kun venter begrænset prisfald på boliger i de billigere dele af boligmarkedet. Det kan godt være, at økonomien ser mørk og usikker ud, men de danske finansdirektører ser lysere på fremtiden end tidligere. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Deloitte står bag. Rådgivningens- og revisionshuset har nemlig spurgt 140 finansdirektører i marts om deres syn på den finansielle udvikling og deres strategiske prioriteter. 37 procent af de adspurgte finansdirektører herhjemme ser mere optimistisk på deres virksomheds finansielle evner nu end for tre måneder siden. Og Undersøgelsen viser også, at finansdirektørerne finder det lettere at fastholde og udvikle talenter til finans- og regnskabsroller, noget de tidligere har haft svært ved. Partner i Deloitte, Kim Hendil-Tegner, forklarer. I sammenligning med den sidste måling fra efteråret 2022, så bekymrer CFO'erne sig nu mere om stigende omkostninger og en smule mindre om ikke at lykkes med rekruttering. Det kan tyde på, at de urolige økonomiske vinde med høj inflation, renter og prisudvikling for alvor begynder at kunne mærkes blandt CFO'erne, lyder det fra Kim Hendil-Tegner. Det var de nyheder, jeg havde til dig tidligt denne tirsdag morgen. Om et par timer kommer der blandt andet regnskaber fra vaccineselskabet Bavarian Nordic og øh, medicinalselskabet Abello. Om de regnskaber skuffer eller glæder, kan du naturligvis læse på euroinvestor.dk, lige så snart regnskaberne lander. Du kan også lytte med på Millionærklubben som vanligt, der sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.